Лише хатинка, садок, кози і рідні йому люди залишалися так само дорогими. Через його життя пройшло надто багато людей з надією і відчаєм в очах. І він нарешті відчув то. Антон міг би оселитися тут, назвавши себе якось інакше, може навіть і Генріхом. Бо той Генріх, напевно, забув уже, як пекти кістечка і навчився будувати дахи чи шити одяг. У кутку Антон знайшов бляшану формочку для тістечок у вигляді серця, йому здалося, що вона пахне чимось солодким. Це вже було щось. Однак стіни мовчали. Так само камін, у якому догоряло сміття. Антон чекав знаку та даремно, Хоч він і наблизився на крок до Генріха, але то був дуже маленький крок. Антон у своєму розчаруванні міг викликати лише жаль, а не заздрість, про яку говорила Катерина. Хіба позаздриш тому, хто шукає чужу, незнайому істоту, дороги життя, якої давно поросли травою? Безпека, свобода – це ще не все. Маючи їх, прагнеш пізнати інші, але доки відважишся, мусиш обходитися так. Антон усе далі відходив від дому і східних воріт. Інші мешканці притулку йшли на захід, щоб ніколи не повертатись, і якби він зустрів когось на шляху, їм довелося б ротвучитися. Ця несправжність, грав пішмурки, пригнічували Антона, котрий досі робив тільки поважні речі. Його не тішили незвідані простори, пригоди, що не дають крові згаснути в жилах, навіть можливість випробувати власні сили. Може тому, що писар «Східних воріт» міг прочитати варіанти власного життя у книгах бібліотеки, щоб не повторювати чужих помилок внаслідок невиважених законами всесвіту рішень. Він, не сходячи з місця, міг бачити в очах прибульців такі глибокі прірви досвіду, від яких аж паморочилося в голові, і душа сама відступала назад, щоб її туди не затягнуло. А все ж, незважаючи на внутрішній опір, Оця зимова, не надто приємна і трохи позбавлена здорового глузду подорож, дарувала Антонові несподівані відкриття. Ліс поки що здивував його найбільше. Були часи, коли всі вставали у притулку більше, а коли менше, але вони існували завжди, ніби були в опозиції до притулку. Досі Антон бачив лише дерева, що перебували під опікою людини, або кволі самосійні деревця на схилах гори, по ярах або під муром а тут над ним нависли величні дерева, що сягали снігових хмар. Моторошною силою віяли від них та погордою та малесенькою людською істоти. Тут панувала сутінь, і Антон, хоча й ступав по виразно окресленій дорозі, боявся, що може збитися з неї і опинитися сам на сам із лісом, як нещодавно з туманом. Не знати, чи витримав би таке. Певна річ, влітку ліс так би його не злякав. Але зараз він сприймав його як щось страшніше від пустелі, бо в пустелі ніщо не вирине перед тобою, зненацька. Пустеля — це самітництво. Там небо зливається із землею, вночі видно безліч зір. Там спокій. А дерева у лісі ніби заважали одне одному, і небо їм заважало. Верхівки розхитували, рвали хмари на клапці. Обабіч дороги Антон бачив повалені бурею та підточені, Старістю дерева. Його Вжахнула сила смерти. Деревам не потрібно виходити через Західні ворота, щоб зустрітися З нею. Іноді людям доводиться Довго її шукати. Смерть сама вибирає, вона ніколи не приходить Невчасно. Про це Антон довідався не від смерти. Та ніколи не проходила Повз нього через східні ворота. Певно у дерев була інша Смерть. Яка? Важко було збагнути. Антон не мав кого питати, зрештою, ніхто ніколи не давав задовільної відповіді на його запитання. Він мусив шукати відповідь для себе у собі. І пройшовши лісом, подумав, що може дерева у лісі мають одну спільну душу, але багато тіл. І коли якомусь тілу бракне соків, коріння слабне, дерево падає, не відчуваючи болю і не усвідомлюючи загибелі. І, мабуть, це трохи розвіяло сутінки у його серці. Він уже не так мерз і помітив навіть кілька сіреньких пташок, що тихо пролітали між деревами, видовбуючись під кори собі поживу. Ліс став трохи ближчим, дерева менші. І Антон насмілився навіть перекусити, сівши на повалений стовбур. Він не боявся, що ліс може виявитися безконечним.